hablado a Dios de su nivel de Za stipendiju i Jufis međunarodnu srednju školu baći se sutra u, u Edna Mlatić školi države u 11 sati sasbog jednog dnešnog dnešnog školu. Znači, mogu tu, ja ne razumijem, to dovoljno, ali tako ta međunarodna srednja škola u Edna Mlatić bit test za stipendiju da su upiše u to školu pa koji se želi više razpiti, mada ima oblas u prećaštijstvom džamijom ob ove međunarodne škole. Ja nisam puno kućanog sam pređomu dobio, tako da nešto puno ne znamo u ovoj škole. A oni koji to znaju, koji želi mogu se razpiti. E, danas sam nisam našo drugo uvrat, ali o drugoj temi tko jedne knjige koju sam s, jutru malo prije dobavio od jedne izdavačke kuće koje je do, dovezio od Zemljicu ali ko po poslonikovi se u ovom vremenu kada o, sve više slušamo o hrani, kakva je hrana, kod u hrani da jedimo, kod ko pa moramo spratiti na ono poslonikov recept jer njega je koko odvojio i on je i radljiv, i se i najskravniji živio. I e, knjiga je toliko jehnina da se naoče o to da i vi koristite, a i ja sam se jednuđu e, na izlaz po Knjiga je 20 maraka, ali... Treparo, što se ukreparo da reklam, reklamira samo 5 marak. 280 stanica vrlično, nego ono to je nivou ono, veri knjiga 20 marak, ali ne znam ja što je 5, ne, ne ide u glavu, ne moram nići u glavu, je rekao akt iz Lugarija, kude je trebalo sveći u glavu, što ne bi ja zaklavao, knjiga je 5, marak, to je čudo, i meni ne ide. Ja se kvalim u knjigama, radim, kako on ima računice, ja ne znam. Uglavnom, ona se treparo da bi se preparo because there's an animal. znači imat te tu e, mjeru. Volete, kolon ima 1 minuta kjer smo u glas i nemojte jesti ono Čđenija vao o ina spomenuti. Ko smo ga joj pitanju prije u kompanju. O ina ola, fisk, jer je to grijin, fisk je grijin. Mi sada ta handla imamo i meso i mnogi za koji su sigurni sa halavom certifikatom i ne znači da se moći pratit na sudniju danu, ako budemo još uvijek jedomo što je sumljivo. Da baš za naše zdravlje da na baš ovo što je Bog zebranio, da sa mnogim gostima i ponos završavamo što se dodaj radi svog dobra i domijanskog i gradinskog. Sad imamo priliku i kod naših mesara i na srednoj školi i da jedimo ono što je spomenuto kako ime, a ako nije onda da mi spomenemo i na tu banku jedimo. Ja to često govorim o jedenju. Dijana kaže kako je jednom dječaku dijete kad hoče jesti, nije rekao Gdje jedu ime Boga, nego spomeni Allaho ime na tu hranu, spomeni Boži ime i desnom rukom ispred sebe. Znači ovdje je u pitanju ne da u ime Boga jediš, nego da spomeniš bismilu, jer ta bismila mijenja sastav hranih. Probajte, ja vas mojni sebe i isi ja, neka da se upitam, pomislim da sam uvijek u nekciji s Bogom, da samo mislim na vlada, da gledam, što god pogledam da vraća do vlada, pomislim tako, a kad nekad se desi, čak na kraju djela se desi, jer hoće rekli do Anjuli Blarega, da li sam mi smilu proći? Kakav sam, da ja mislimam, ne znam da li sam proći o bismilu. Ali baš ono, kad hoće i na kada mi smilu iditi reklamu ranu, jer ta bismila, to spominjanje, koga će promijeniti sastav ranije. To bi mogli ekstremensat od njih u laboratoriju vidjeti kakva je čorba sa visminom da učilo samo visminu na njih. I ono što nije, što nema visminu na njih. Kunijem se Bogom da nije ista čorba. Nije ista ni voda, jako imeni malo kad je nauka piješ vodu. Kome je nauka. Kad hoćeš vodije se napiti da kažeš bismirlo. samo visminu. Odmah voda se udruha, odmah ti ni kvantviše niče ume voditi o što Ta voda mijenja sastavu, ne da se ja ne da to pisao. Ne, nisam se još tako piti vodu sa bismilom. Vjerujem da isti? Mađuna koji pije sok, kamlu, šerka, bilo Baš kada došli, je tko piti. I odmah je ta vadađa gaća je djelovala pamet. na pametni. Na moraju risati, jes bismilom. A ovaj lavo je uvijek spomenuti to bilo je voda kada je vodu ili bismilom. Ja sećam davno vjernika, komštije svog i svog sela, kao kao djete sam gado kakarje, Jednoj ljudi. Djevojci, zonesi mi vode do je bismila, pa tada zamljila kad je popio. Pa tri puta, tri čaši vode. A meni je očudno što vi će bismila. Mi, pa peći, pa učili, da treba samo jesti sa bismilom, a i vodom, što upali vodom, kako sa bismilom. Ali da promućiš da bismila i onda je. Zato je posljednik onda rekao, jesti ti za vjernika što ostane vode i vrani je beregat. Li je, baš je rekao li je. je, li je, jesti za vjernika. Zato što je sp Nije ome Boga i onako Božje ime spominjeno. E to je razlikar, nemojte mi, ja šta tu ime Boga ti moraš živjeti. E, duši tvoje, šta se da nije prijatelj. Ali ovdje se nisličko spominje da proučiš bismilu. Tu da naučiš, učiš na, na najzada u razlogu. I tom godom se moraš mazati, pitni. To je da li na ulje, da na meni. Tako oni što uči, pa naučiš sam sebe. E daj zada mijenja godinu. I eto, pokušajte, sjetitme se I ja će vas sjećat, ali da u smislu to da ti malo badim kad Žagorević bisnilorvić, ah događa čarobit. Evo ja se pitam danas o temu, nakon monta 80 odna kad govorio o temi o jedli piću, o spominjanju Allahovo, imena ikad A zato i za griješnika ne možete pititi ko tu nije Jer moraš da ukraći. To je otrok. Jer nije spomenuo Allah me. Zato Allah govori zanimljivnika, vele ti nekrfrojete, ne teguna, ne teguna, ne teguna, nevjernici uživaju i jedu kao što stoka jedinu. Progledajte, predu sudam, amez, surim, amez, druga stranca, ovako dobro. Nevjernici jedu kao stoka, baš l-n-a. I onaj kada je bio mušnik koji pio sedam časa mlijeka, ranjinka, kako god očete, tenđera, uglavnom sedam posuda mlijeka pio. Kada je primio, islam doniju muštradan ponovo sedam posuda mlijeka i on popio jednu. I zato su onda shavili jedan koji se jeli, pa se nije najbolje želili se pri Ngarberu, kaže se najbolje. Gali, matak što, bio je međumam jedan beduji koji je bez bismite i jeli, pa se je u Lasko frontu, jedan koji je bez bismite. drugo, važno, i jedeš, jel pa je kursus s tim jedeš, da je on bismilu, jer spominu. Pa jednom se čak žele da se ne najedaju, pa i drugi, ali sve po što danas nama fali je emocija tog zajedničkog objedovanja, kaže, ne, ne, ne, ne najedaju se, pa gladio se, kaže, zato što jedite pojedinačno. Neka smo mi jeli pa se je višljeno na bilo blizini ljubavi, iz jednije časa smo pustali pokor to bilo vredno. Sad, svak, da nismo stvari, niko nismo ne Možda nekad se to trefi, da mi zajedno ono porovično ćemo Možda još konim njima nema sukje, jer sad puste i kada puste, ide na kosu, kad dolazi, da Bog sačeva. Ću... Nema više toga. Nije krije jezka djenečna, ali već je reka, jeste zajedan. Radi ljubavi, bar sa ženom, da jedeš, ali imaš hajdu ženu, pa sa vispinom, to stvara ljubavnu sinu, dok jedete i treba pričati. Pogrešno je mišljenje, bilo jasno od je u kući baš ta šejtan. Ne vezbe I jede bez smijeli. Onda šejtan reknu imamo i konak i večeru. Bog, je kušao bez smijeli, tvori vrata da dozvije jediti. Tu ađe u čovjek sa smijelom u svojoj kući jede sa bez smijelom, onda šejtan kaže nemamo ni konak ni večeru. Eto mi u kući majka šejtan stvarno prisuhala i jedi i konači su nam Pa nek vam ovo nam pade kada ulazi u to kuću, nek vam nam imeni to nam pade, da s do otvorim vrat, pa ne zoveš selan samo samog kuće je sva malina, ako nema nikoga i ženi, djec, selan, jer sve imam razpunic vrših tante. I onda s bisminom kada to je ta atmosfera koja je nestala u našem kućem. Ne amnijem, imamo imen, pune su kuće, nekada ne imamo atmosfere islamske. Pa evo ako prezvijedi ovo malo eh, problemu. E, mrve, ko budi bravo mrvo, nek vam i ovo nam pati, svaki dan jedimo, zato moramo svaki dan se penganga sjeđati i prozjediti. I Allah, jer ne me Allah dao tajnji imen, a posebno ljenem se mora poštititi, jer ljen je posebniji imen, jer ali sam rekao poštujte ljenu. Ko budi bravo mrve, to biti za urije u džene. Pa nek nam padu i urije i džene, i to da nisi rasidniji, nešto si škrt, Nego nemoj da mrve idu kanalizaciju. Oberi mrve. I oni išli sude. Nek' te nije stiđa. Ja sam srnu kuću, a lak' mi jeo sat i prsta. Nisam ti oni viruške i kašte. Namjerno da uvijavite je averiške što su bilo u jednom hotelu. Što oni navadaju nam u virušku. Ja znam da moram svi virušku, nisam možem nije grijedni. a namjerno sam i vašo pa, liši prse. Šta to u fališko liza svoje prse? To je sumnirno. Ne znam sa čega rekli. A on Što to trebao ulicati prst? Ej, što mu doliži prstom svojim? E, vedi Kaškur, me ćuš uzba opet vraćati nam nazaj Viljušku. Ja bih rekli da ima svoje jače. Čuo, da ovdje ima učinje, da s vama strani se proizvodi baš uvode na milijaknicama u prstu. E, ima to svoje zašto. E, zato mislim da spet nekutvora, nek slijedi bontom kjamfira, ne znam čiji. Nek ne, ne slijedi posla nikog bontom. Mene nije skida lahko. Bez Viljuške bez noža. A mogu uzeti Kaškur, nije problem. Nemojte misliti da rekao da, da da ne smije se kašloziti, nebo ovako je kosmanik je ovdje. I na klima, probajte na klima jesti, ako imate nekad mogućnosti, jer kosmanik nika nije jeo za stolom. Vidite ono, dok se učekava znači, vreda, svećina ostane cahode i jedna za znači, hranu jednu razliku, jedna, znači, ovako može se da za znači, stolom ne znaš kada se previše krenaju, onda postane e, problem. I suđe, nemojte osavršiti neopravno, jer je i tu bereget. Ne bi onaj sud, pa će je zato što ga postavio onako. Šalostno je da vidite kad tudi jedu kako ostane sudanom. A ne bi smijetalo da se to fina poliži. Baš tako poliži i mrve da berete. Nadam se da ćete kad tudi i jedu. to je sve ono kako stanih jeo i šta je jeo, to je vrlo važna kombinacija stvarno jedan doktor držao predavanje ja sam mislio, ko što ljudi kažu kad jediš kar neveze je slatko slano sve se kar unutra pomiša, ne miša se ako je prvo meso, ako se meso jeo, ono se najteže i hvala i prvo si meso jeo, a onda se trudno ugoće ugoće se preradi kad za pola sata a meso, da mi je si jedan treba dana sata ili tri i onda ono gori, što je osvalo zadnje Ono se spuhalo i ono se puščavi u tebi. Postane kao i postane ti otrok, jer ne bereš da je zato što je A mjesto treba više vremena, mislim da bi razumijete. A posladnike nam ukazuju baš kako treba jesti. Koja kombinacija naći u oblici? Vrlo je važna kombinacija koje je u glavnom svojim ljediš. Kako će ti djelovati na tvoj organizam na zdravlju tvojeg. Znači, će ti čak i redu sredmanje i koju je u <tus> <tus> <tus> yes, pa tamo da ja ne bi sad sve čitlo naći, Šta to tijelo, je poslanjik je ovo, to preporučio? I ta, taj dedo svijet pozimanja na dani. I s čim se Bog ukrava, on sve punija, a ne puniji se džara. Ako se latini reze i dumne, ako se punije maslinom ili smokom, ako Allah spominje mijeku mije, mije ukuranu, ali je kiselo mijekom, leban zapravo, ne, ali ne, je, je kiselo mijekom. Allah spominje mi kiselo mijekom, pa ćete vidjeti na njih, koja je to fajda, pa čak ovdje i taj seksualni život koji sam ujašnjava fajdi Spavanje posle ruška kajula, koja je fajda, a koja je opasnost iza sada uzoru spavati. E, pa recimo, evo, jedanim slabom srdeca rađerom kar je poslanim djede i jaja. Inače, jaja povezava kar je potenciju kana za ponođivanje kože i potencije. E, Škrišanje način ovo jača potencija. Način u ovoj knjigi. Ladnom vodom se kupa, koja je to fajda za cirkulaciju. Ili štetna rana, e, koja se spomeni tamo u oboj. Koji, e, i na kraju, da preporučimo što će ljudi su ilični ljudi, najbolje je jesti onu hranu gdje živiš. Mi jedimo, pijemo vodovu koju god i utišemo zrakova i neke železa vode. Nema veze. Znači, i najbolje je da jedimo hranu voda, i ovo u ljeku zvečko da pijemo. Ne ovo da smakavamo zvečko u počiničkim nego najzdravije je da jedi svoju hranu gdje ti živiš jer tu namiju. Pa eto, nadam se da ćemo ovo shvatiti zbog svog, svoje koriste pa imamo sa visminom, neko je će sastaviti, a na mojoj vlasi budemo svjetsni njega kad jedemo i kad bijemo. Amin. Ja radim.